Hirugarren unitatea. Atarian. Unai Londresen. Aspaldiko, unai. Zer moduz? Niretxean txian gaudea iker, marta eta irurok. Begira, nire atzean daude. Epa, Epa unai! unai! Kaxo, quadrilla. Azze sorpresa. Zuek, zer moduz? Gu hando, eta zu? Ne orain gusturago nago. Lan aldatu duteta. Lehengo lanean gutxiago hitz egiten nuen ingeles ez jendearekin, eta lan berri honetan gehiago hitz egiten dut, eta hobetzen ari naiz. Zein ondo, eta zertan lan egiten duzu orain? Orain harreilele lana egiten dut. Kontatu Kontatu zertan aritzen zaren. Bai kontatuko dizuet. Bezeroei sarrera fitxa betetzeko datu pertsonalak hartzen aritzen naiz,teleko zerbitzuei buruzko informazioa ematen diet. Logelako giltza ematen diet eta telefonoa hartzen aritzen naiz. Ene, eh? gauz asko egiten dituzu. Bai, baina gaur lasaiago ibili naiz. Ate zainiak dago eta egin egindut. Eta zen moduz moldatu zara? Naik ondo, baina arrera lana baino aspergarriagoa iruditu zait. Bezeroen maletak beraien logelara eraman ditut, bezeroei hoteleko zerbitzuak erakutsi dizkiet eta azkenik hoteleko bulegoetan posta banatzen aritun naiz. Zuk denetik egiten dakizu, eh? Ez, ez dakit denetik egiten, baina ikasten naiz? Ba, asko ikasi, eta hurren arte. Bai, hurren arte. Muxu handi bana!